Вони монтували фільм із зйомок свідків. Мало що розуміючи, ми дивилися, як на наших очах з пляжу відступає вода, ніби якась міфічна риба швидко всотує її в пащику. «Бачите?» – захлинався Мігель, вказуючи пальцем на екран. «Води вже немає метрів на сто, а люди радіють. Ну, погляньте, ходять по дну, мушлі збирають». «Дурні! Дурні!» По пляжу дійсно бродили люди різного віку. Дехто з цікавістю спостерігав за відступом води. Дехто намагався наздогнати хвилі, що відступали, і пірнав в них. Дехто, лежавши в шезлонгах під парасолями, діти бігали по вологому піску, збираючи морську живність. «Ну, дурні!» З незрозумілим захватом, Гарячково коментував Мігель, тицяючи товстим пальцем в екран. «Нікому не спалено думку, що воду вбирає цунамі!» «Дивіться, офіціант несе коктейль!» Він майже реготав, і Ліза поклала свою долоню на його широченне зап'ястя. «Дурні!» – стишино видухнув Мігель, ніби приборканий цим дотиком. «І більше!» Не коментував. Ми самі бачили, як так само швидко, в далині, вода починає зворотній рух. Наростає, клубочиться, а на горизонті поволі виростає довга чорна хвиля. Замить, вона виросла і видовжилась по всій ширині горизонту. Хтось, той, хто тримав камеру, з подивом, але без страху чи тривоги в голосі, Зауважив, що вода прибуває надто швидко, і варто побередити тих, хто гуляє по мілені, щоб вони повернулися ближче до берега. Очевидно, він казав про тих, кого знімав в цю мить. Жінка в червоному купальнику тримала за руки двох дітей і стояла на березі, дивлячись у наростаючу хвилю. Мить настороженої тиші, Несподівано увірвалася криками, рухом, шаленими стрибками камери. Останній більш-менш чіткий кадр, зафіксований аматором, був такий. Хвиля, котра нарешті виросла, з неймовірною швидкістю ринула вперед. Люди, що прогулювалися уздовж звільненої від води, мілини, що духу помчали назад. Але було запізно. Камера сфокусувалася на жінці з дітьми. Оператор встиг скрикнути «О майн год!» І три фігурки в одну мить зникли в піні височенної, потужної хвилі, котра кинулася наздоганяти і наздогнала інших. Мігель натиснув на паузу. Зображення застигло. Зупинена його рукою хвиля завмерла. «Це була вона, Енні», – сказав Мігель, погладжуючи екран в тому місці, де хвилину тому видніли три фігурки. «Я, я її одразу впізнав, коли фільм показали. Тепер знаю, якою була їхня остання мить». Я бачив, як Ліза, стисла його зап'ястя. Запала тиша. Вип'ємо, сказав Дес. Вони були чудові. Ми мовчки випили. Мігель закрив планшет і посміхнувся, окреслюючи рукою простір. Тепер вона скрізь. Я б ніколи не подумав, дивлячись на цього, сповненого енергії здоровання, що за його статурним фасадом криється трагедія. Власне, такі самі невисловлені трагедії криються і за зачиненими стулками в багатьох інших. Гадаю, в усіх. У кожного своє. Хіба я сам не згадував постійно ту, ніким не зафіксовану мить, коли я випроводжував ліку у той останній похід. Певно, і Єлизавета думала про щось подібне. Певно, щось подібне міг згадати і Дезмонт Уітенберг. Те, про що ми ніколи не говорили. А Каплун вже зовсім захолонув, констатував Мігель. Я був радий такому повороту, хоча Каплун ні за що не поліз би мені до рота. Хотілося б поділитися з цим нащадком вимерлого іспанського племені чимось сокровенним. Можливо, є в цьому якась розрада? Показати іншому, що ти страждав не менше за нього. Але я ніколи не користувався такими прийомами – Натомість мені в голову полізли якісь легковажні історії, ціла лавина різних байок. Уявив себе звіром, що відводить зграю від прірви, точніше, подалі від цунамі, і розповів історію п'ятирічної давнини, коли мені довелося виконувати замовлення одного багатого аравійця зняти фільм до дня народження його нової української дружини на ім'я Офелія. Ну, звісно, ім'я було вигаданим. Білявку звали Тося Поскубенко. Будучи прискіпливим, я не полінувався з'їздити до Луганська, звідки була родом новітня мільйонерка, і дізнався, що в класі її називали «Паскуденко». Орядні жіночки, колишні однокласниці, говорили про неї із неприхованою заздрістю, мовляв, знайшла собі те, що шукала. І тепер тирла цебата має все. Озброєний почутим, я все ж таки вирішив взятися за замовлення. У призначений час аравієць повіз мене за місто у свій маєток. Чоловіком він був досить приязним, довірливо заглядав в очі, з акцентом, але українською, розповідав про зворушливі забаганки дружини, про її неземну вроду і неймовірні здібності. Офелія завдяки йому щойно розпочала кар'єру моделі, а до того опанувала ландшафтний дизайн. Трошки повчилася на режисерських курсах, обожнювала породистих коней, розводила китайських золотих рибок, малювала картини, збирала антикваріати і була першою світською левицею всіх більш-менш відомих тусівок. Я готувався побачити перед собою неабияку розумницю-попелюшку з глибин промислового міста –